Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o ciljnom društvu Sektor 3. Danas imamo dva gosta, dvije teme. Prvo ćemo pričati o karolačkom salonu koji je počeo ovoga mjeseca. Druga tema biti će radionice DJ-inga s gramofonima i CD-džejima koje se tijekom... Listopada održavaju od Cent za mladeg rabrik. Radionice će predstaviti jedan od voditelja Centra za mladeg rabrik i predsjednik Udruge mladih poluga Domagoj No Prvo večerašnje gošće, kao što smo najavili, Andreja Štalcar-Furač iz Centra Novi svijet Urbani Karlovac. Dobar večer. Dobar večer. Andreju smo zvali povodnom početka projekta Karlovački salon kojem se želi spojiti tradicija, prošlost i budućnost Karlovca. Karlovački salon započeo je 11. listopada, dakle evo, prošli četvrtak u Gradskom muzeju, pa evo Andreja će nam malo predstaviti uh, ukratko u ovoj emisiji cijeli projekt uh, novog svijeta, odnosno Karlovačkog salona. A sljedeću emisiju ćemo posvetiti u cijelosti projektu, pričati o aktivnostima i svemu što se planira za ovu i za iduću godinu. Evo pa sad za početak možeš samo ukratko koja je uopće ideja Karlovaškog salona, o čemu se to radi. Karlovaški salon je zapravo naziv projekta koji znači korak naprijed u dijalogu kulture, politike i građana. To je vrlo važno naglasiti jer je to zapravo... Ideja koja objedinjava tematske forume, gostovanja, javne rasprave i kulturne manifestacije. Sve se mora odvijati u zvijezdi pod varijantom da se vrati na neki način život u zvijezdu. Tu smo odabrali lokaciju gradskog muzeja s obzirom da on ima izuzetno dobar položaj kapacitete za ljetnu i zimsku varijantu i izuzetno um, komunikativnu ravnateljicu koja ujedno je ujedno i sudrnica na projektu Hrvojka Božić koja nam je jako puno pomogla u toj logistici provedbe projekta kao i Damir Mandić iz Karlovačke gimnazije. Zvijezda i muzej time postaju novo, nove stare lokacije za susredite, druženja, ali i i dijalog Što se zapravo dogodilo, na 11. listopada u, u, u prostoru Gradskog muzeja je držen prvi Karlovački salon tu smo imali definiranu temu komparativne prednosti Karlovca onda smo imali predstavljanje projekta i razreda strategije komparativnih prednosti Karlovca povezano s Karlovca i Zagreba Hrvojka Božić je iznjela temu važnosti pozicioniranja turnja u kulturno-turističkoj promociji grada a Damir Mandić je govorio o obrazovnom sustavu kao temelju razumijevanje kulturne raznolikosti i važnost gimnazije u tom dijelu u, u gradskom životu. Kako ste zadovoljni općenito odazivom građana, kako su vas mediji popratili, jel su se odazvali svi gradski dužnostnici koje ste vi željeli vidjeti ovdje u najavi piše da se očekuje gradonačelnik, zamjeni gradonačelnika gradski pročelnici turistička zajednica dakle predstavnici nekih drugih još kulturnih institucija udruga medija koliko je uopće bio odaziv građana ovom prvom salonu? Teme Karlovačkog salona su smišljene da idu jednomjesečno. Dakle, mi imamo program za prvu godinu dana i na svaki Karlovački salon, kad je bezan uz neku konkretnu temu, a ne kulturnu manifestaciju, zovu se strogo određeni ljudi trogo određeni ljudi s obzirom na teme koje obrađujemo, jer nam onda iz tih tema trebaju ljudi koji su tu u struci. Često će se zvati ljudi koji su uh, uh, top struka s Karlovačkog područja i sa Zagrebačkog područja da bismo dobili nacionalnu razinu. Tako da ljudi koji će biti infiltrirani u projekt tijekom godine dana, pa su to i gradonačernik i, i, i uh, svi ljudi koji su po uh, gradskoj upravi i po različitim temama, Doći na red za određene stvari. Ovog puta na prvom salonu smo imali izuzetno vrijedne i, i, i ljude koji su bili vrlo konkretni u, u, u svojim temama koje su sami pripremili. To su bili iz gradske vlasti, iz oporbe, iz civilnog društva, iz turističke zajednice, ljudi iz društvenih djelatnosti, o, obični, sad karikiram, obični građani, ljudi iz medija, jer smo pozivali ljude sa određenim imenom i prezimenom i funkcijom. Što je zašto je to važno? Zato da bi svaki Karlovački salon izmjetrio konkretne smjernice u kojima se mi svi zajedno bez obzira na, na bilo političku ili društvenu opciju ujedinjavamo u guranju zajedničke ideje napretka Karlovača. Tako da smo vrlo zadovoljni Zadovoljni smo i medijima smo odredili zapravo koji će to mediji biti, koji će pratiti neke stvari i ono što je zapravo bit, da se mi ne oslanjamo samo na Karlovačke medije. Bit Karlovačkog salona je da medijska prezentacija ide s Karlovcem u paketu na nacionalnu razinu. To je naša misija. Jelimo li sad što posebno najaviti za nastavak projekta? Rekli se da su događanja jednom mjesečno. Šta ćete vi raditi do sljedećeg okupljanja u studenom mjesecu? E ovako, čisto da objasnim koji je koncept uh, kompletnih događanja. Svako događanje ima četiri obavezno segmenta, to je kulturni sadržaj, edukacija, promocija i prostor za otvoreni dijalog struke i građana. Svako događanje je ujetno direktno vezano sa platformom Kao Urbani, dakle bivšim portalom koji u među vremenu pretvoren i u platformu kulturne razmjene Karlovca sa drugim gradovima. I unutar toga se predstavljaju komparativni prednosti Karlovca kao okosnica kompletne tematike medija i projekta. Ono što imamo dalje, mi smo inače medijski predstavili cijeli projekt točno po mjesecima za cijelu godinu dana, o tome možemo kada ćemo imati malo više vremena, ali studeni imamo e, temu Karlovac za Vukovar, to je prva manifestacija, bi ćemo i gostovanje, Ovdje će gostovati Branko Borković, Mladi Jastreb, zadnji zapovjednik Vukovara. Tu manifestaciju radimo u suradnji sa so udrugom 110. Karlovačke brigade. Radi se jedna e, kulturna manifestacija, jedan spektakl gdje će zapravo Karlovac e, odati počas do događanjima i žrtvama Vukovara kroz jednu simboliku šesterokrake Karlovačke zvijezde sa glavnog trga. To će biti malo iznenađenje, pa nećemo u detalje. I taj dan ćemo zapravo na toj manifestaciji odrad jer odrediti jedan otvoreni forum u kojoj će gospodin Branko Borković mladi Astret govoriti o događanjima, iskustvima iz Vukovara paralelno sa iskustvima iz karlovca iz tog doba. Ok Andrea, evo hvala ti za ovu najavu događanja u studenom. Sljedeći put ćemo se malo uh, opsežnije posvetiti cijeloj priči oko cijelog projekta i oko opće, centra Novi Svijet malo vas i predstaviti zbog čega ste se okupili, ali nekako najveći naglasak će biti upravo na Karlovačkom salonu. Hvala vam lijepo. Evo ovo je bila Andrea Štalcar-Furač iz centra Novi Svijet. Sad idemo sad na malu pauzu pa se onda čujemo ponovo. Neću, neću više. Evo još jedna današnja tema su edukacije ili edukacije koje Udruga Poluga provodi u Centru za Mladega Rabrik. Moj današnji gost je Domagoj Šavor, voditelj Udruge Mladi Poluga. Dobar večer. Dobar večer. Nakon digitalnog DJenga inga jednom radionicom uh, dj s grafonima i CD vima započela je nova serija edukacije u Centru za mlade u Grabriku. Već ste radili prije edukaciju u Centru za mlade Gaza i ovdje u Grabriku, pa u čemu se ova serija edukacija opće razlikuje od ovih proteklih? U ovim edukacijama smo dodali jedan taj aspekt internetski u kojem svaka radionica završava znači s opisivanjem kako se neko može uh, internetski promovirati jer mislimo da je to važan aspekt na kojim manje više bilo tko može uh, doći do nekakve publike, slušatelja dalje. Um, kao što si rekao, do sad smo imali nekih 50-ak čak radionica unazad 3-4 godine koje su počele um, u sklopu aktivnosti u Centru za mlade na Gazi kako smo mi došli tu u Grabrik tako smo prebacili to kao svoju aktivnost um, u ovom centru i ovo je sad već druga godina u kojoj to radimo, znači radi se o radionicama um, djing u, u kojima je više vrsta uh, DJing-a pokriveno, znači od uh, digitalnog, uh, djing s gramofonima, dj evima i onda nekakvih hibridnih kombinacija svega tog skupa do glazbene produkcije, vj i grafičkog i web dizajna. Kakav je općenito odaziv mladih na evo i nove DJ radionice i općenito na radio, radionice vezane za elektroničku glazbu? Svake godine nam je u principu drugačije. Prošle godine smo imali nešto čak bolji odaziv posebice na ove radionice uh, sa gramofonima i cd a sada im, imamo znači između pet i deset uh, ono sudionika koji dođu ovaj, na radionice, ne znam, osobno mislim da tu postoji postoji jedna jedna fora ovaj, kod uh, svih naših polaznika, to je da ako, ako imaju kompjuter doma, ili ako sve to mogu napraviti doma, onda ovaj ne dolaze toliko često na te radionice a kad radionice imaju nešto što oni ne mogu kod sebe kod kuće napraviti što su naprimjer par gramofona, mixer, e, cd playeri onda imamo e, veći broj ljudi iako e, za web i grafički dizajn je dosta velika potražnja dosta ljudi se najavilo ali vidit ćemo, to znači počinje, početkom sljedeće godine, vidit ćemo koliko će ih na kraju doći. Ok, te ćemo mi radionice najaviti posebno u ovoj našoj emisiji. Kakva je danas situacija u Karolcu i odnosno koliko imamo DJ-eva, obzirom da evo rekao si proteklih nekoliko godina već se obavljaju ovakve edukacije i tu u Grabrihu i prije na Gazi, jer primjećeš da se povećao taj broj fond dijeva u gradu. Ne mogu reći ono sa 100% sigurnosti koliko su naše e, radionice pridonjele tome, ali uglavnom ljudi koji nam dolaze su znači imali nekakvog dotica s tim, pa su svoje nekakve sposobnosti malo unaprijedili. A od ovih što su došli po prvi put, još nisam ni vidio nekoga da da recimo ove nastupaju da se s tim bavi van, su, van svoje sobe, tak da ne znam, nas ima recimo desetak koji u gradu s vremena na vrijeme ovaj, puštamo muziku i koji smo bili tu na radionicama. čega se ljudi i e, koji završe neke tečeve ne usude izaći pred javnost, pa bar pred nekakvih 10-20 e, ljudi u ovakvim prostorima ko što su ovi centri za mlade. Mislim da i sami centri za mlade nemaju toliko prilagođene možda programe da, da neko dođe pa da može, ne znam, m, glasno nabijat muziku. Mi tu u Grabriku imamo ograničenja do 10 sati, to je to je, to je svakom onako malo nezgodno uh, pogotovo preko tjedna vikendom slabijemo aktivnosti i u, uglavnom i centar zatvoren, tako da je to možda malo nespretno, a e i sad zašto zašto netko baš ne ide ne, na nekakva ono javna mjesta i to, ne znam, možda nemaju dovoljno ili sigurnosti ili volje ili još hoće izgraditi tu, tu, taj svoj skill Ali li moguće prostora sada Vada smo već ono i proteklim emisijima pričali da u Karlovcu nema prostora za nekako javno prikazivanje. DJ umijeći, ali kakva je situacija sa drugim gradovima? Pretpostavljam da nije svugdje kao u Karlovcu. U Karlovcu ima mjesta za cijeli jedan segment DJ-inga, znači... Um... U više ove u nekakvim komercijalnim komercijalnim vodama znači tu postoji i Edison i onaj Shadow Bar i Papas uh, i vjerojatno još neki u Drmešu se isto pušta muzika tak da ima, ima znači lokacija gdje se to može sad van, van i u drugim gradovima je, mislim tamo ima više klubova znam za još nekoliko ljudi iz Karlovca koji su čak više puta nastupali u Zagrebu nego u Karlovcu, jer jednostavno nemaju gdje. Mi smo i u okviru uh, nekih projekata išli, zvjećam se i u Križevce, u Čakovec, tamo vi ste bili u Novom Arofu, Puli, Vukovaru, dakle ono po, po nekim pa neobičajenim mjestima se Diđel opuštalo dok, dok je cijeli LED kolektiv još nekako i gradio svoj imiđ i svoje mjesto ovdje na hrvatskoj elektroničkoj sceni. Kako je danas sa tim klubovima, je moguće sa njima ostvariti neku suradnju? Pa evo baš, ovaj vikend idemo ponovno u Slavoniju, u Osijek i Vukovar. S klubovima je uvijek teško, lakše je znači sa ljudima koji promoviraju muziku Tamo nešto dogovarati, znači takva je nekakva kombinacija. Ako postoji promotor na tom području kojem se sviđa to šta netko radi, u ovom slučaju mi, onda postoji prostor za suradnju. A sad, sam, sama vodstva klubova su u rijetkim slučajevima toliko otvorena. Da, pa vi ste bili od početka nekako uh, poznati ili prepoznati kao Ekipa koja svira ne toliko komercijalno i ne toliko običajenu vrste elektroničke glazbe. Kakva je danas situacija na toj sceni? Imali li opće mjesta za autore, odnosno dj koji sviraju neku vrstu glazbe koja nije toliko komercijalna, koja nije mainstream? Generalno se može reći da je nekakva situacija u Hrvatskoj po pitanju svih abstraktnijih stilova, slaba ili da je, da je to još u nekakvim začecima, tako da svatko ko želi promovirati ili gurati nekakve malo drugačije ili abstraktnije stilove, mora se za to najčešće pobrinuti sam. Ne? Postoji možda desetak glazbenih večeri tokom godine u Hrvatskoj koji mogu ne znam, promovirati takvu muziku koji imaju barem, barem dijelom. Tu neku muziku kako se recimo meni osobno sviđa, mada da uh, za druge članove leda i kolektiva mislim da ima. Znači, tih klubskih večeri na kojima mogu slušati muziku i puštati muziku koju baš isključivo oni vole. Zim ti baš zahtjevi od vlasnika. Klubova utjecali da dio DJ-eva, da su nekako krenuli prema više ovim mainstream slušljivim komercijalnim lakše razumljivim formama. Ja bi se dobrim dijelom složio jer sve više što mogu ono, što analiziram cijelu situaciju je to tako. Znači, ljudi se moraju konstantno prilagođavati i trendovima i nekoj, nekom, nekim svojim ukusima i ljudima koji vode klubove koji najčešće nemaju nekakve ukuse u glazbi tako da tu je sad ovisno čemu će dat veću prevagu ne? znači nekoj svojoj dosljednosti da se ne znam pušta muzika koju ono, stvarno voliš hoćeš i ne znam koja je tebi prioritetna u zamjenu za ono šta neko drugi hoće ili želi ili voli ili mu donosi veću zaradu. No, to je uvijek bio problem sa komercijalnim klubovima, pogotovo ovima koje vode privatne osobe, kojima je na prvom mjestu je profitio drživost kluba, onda je na drugom mjestu tek program, bez obzira koliko god on bio zanimljiv, nekako interesantan, kontroverzan itd., a s druge strane koji neće privući toliko na publike. evo da se varatim ovome, još malo ovom vašem e, tečaju imali opće ovakvih e, ili sličnih edukacija u drugim klubovima ili drugim centrima za mlade u Hrvatskoj? Konkretno ima u Karlovcu znači u Centru za mlade na Gazi se isto odvijaju radionice to jest više u, u, i razmjene vještina onako malo je konceptualno drugačije znači sve se to opet ovaj vrti oko nas kao voditelja tih radionica i oko tog našeg kruga prijatelja, korisnika i tako dalje, koji na tim događanjima, znači ili vježbamo ili ne znam, raspravljamo ili, ili nešto učimo novo, ne jedni od drugih. Tako da je to svakako korisno recimo kod nas tu u Karlovcu, a sad van Karlovca, ne mogu reći, ima, znači, postoje ovaj, i edukacije i radionice, ma, može se reći da su nekako ovaj ono i skuplje i profesionalnije i možda ovaj dulje konkretni šta znam od strane ljudi koji to ovaj rade već stvarno dugi niz godina vjerojatno puno dulje od nas tako da ne znam o, više se radi o ljudima koji to rade e, za za ovaj ovogodišnji let fest smo imali venoma iz Djabtona koji radi koji ima svoju DJ radionicu koji radi i ne znam po Zagrebu i po praktički cijeloj Hrvatskoj. Znam da um, se u polj neka događaju isto radionice. Tam smo isto i i mi radili, ovaj vodeli nešto tak da postoji. A sad kakav je kakav je benefit, kakve su reakcije, to to ne mogu reći. Kako je danas Uopće popularnost elektroničke glazbe. O, znamo da je krajem 90-ih u, u karocu vrlo bio popularan teh austa koji je nekako ono došao iz Londona kakva je danas situacija. Sa elektroničkom glazbom. Pa danas je situacija da je ona sve prisutna, da ona više se ne može zvati nekakv underground muzikom, jer ona je na, na radiju, na televiziji, na MTV-u. Pomakle su se te te ovaj, granice jako je teško da u ovo vrijeme elektronička muzika može imati iste te nekakve značake koje imala tada. Znači da je, da je ovaj, nekako napredna, moderna, da je nova ne? jer posebno u zadnjih 5 do 10 godina su se svi glazbeni stilovi i komercijalizirali i isprepleli i svašta. Mislim, događa se to da, da žanrovi do, imaju svoja nova, um, pokazuju nekakva svoja nova lica i ovaj, vraćaju se korijenima, ali stvarno je teško izvesti da, da to ne bude masovno. Evo. Dobro, ali opet postoji i neka malo avangardnija elektronička glazba i vi ponekad znate ili bar tu i tamo od nekog DJ-a dovesti uh, ili, ili vi imate u svojim setovima onu glazbu koja nije toliko komercijalna koja nije nekako usmjerena prema onim najširem slušateljstvima. Svaka glazba pa i ona naj uh, nekako zabačenija, naj on off uh, će imati svojih ono, tisuću slušatelja. I Svaki stil ima svoje možda popularnije i manje popularne uh, žanrove, to jest uh, podstilove. Možda po mom mišljenju postoji iz svakog stila znači ona nekakva uh, prava esencija koja, uh, koja ima ono pravo od te muzike, ono one ne znam, pravi osjećaj bez bez te nekakve tog komercijalnog ili čak klubskog aspekta koja nije toliko rađena samo za klub nego je više ne znam privatna ne mam pojma subjektivna i to se meni osobno više sviđa ali ponovno je jako puno znači i u naj krugovima postoji jako puno popularnih ljudi bi rekao. Ok, ovo stalna tema koju, koju se evo, s vremena na vrijeme vraćamo. I ono mislim da se o tome treba pričati. I ono u, u svakom slučaju ima tu prostora za šta za reći oko toga. Da, ali ja, stvar je u, u internetu. Internet je uzeo maha, to svi znamo i jako je jednostavno nešto promovirati i napraviti si nekakav ono fan base. Rekao si da to vi radite sada u okviru ovih radionica? Pa da, da, jer stvarno se može svašta, svašta prenijeti jednom onom većem broju publike. Ako se, uh, radi pra, uh, ako se u stvari puno radi, ako, ako se čovjek puno trudi i ako ima za to nekakvog ono, štiha, kak se veli. A danas se doziramo i toga da ima uh, DJ-a, odnosno autora glazbe koji niti ne nastupaju uživo živo, nego isključivo uh, rade produkciju, proizvode svoju glazbu koju stavljaju na internet znači na nekakav uh, besplatni download ili već uh, izdaju na vinilima kako god, ali uglavnom ne nastupaju javno. Ok, o što se tiče i samog uh, interneta i ovih vaših uh, edukacija, tko opće vodi edukaciju, obzirom da je, evo imamo ove, ovaj put i taj element unutra internetski internetske i odnosno internetske promocije. Uglavnom znači kako kak se i same radionice zovole edukacija znači to su te neformalne edukacije koje vo, vode uglavnom naši članovi. Jel mi smo aktivni u tome. Znači za vrijeme LED festa ili nekakvih većih događanja mi eventualno pozovemo nekog da kod nas napravi radionicu malo vidimo ovaj, kako to neko drugi radi ili u svoje vrijeme odemo sami, posjetimo ovaj nekakve druge festivale ali tako dalje, gdje se to nešto radi ali uglavnom um, i mi razvijemo svoje sposobnosti kao voditelje tih radionica kao nekoga ko tko pokazuje i širi dalje to što smo mi naučili što mi znamo A, u odnosu u usporedbi jednom s drugima mislim da, da ovaj dosta, dosta dobro možemo ovaj pokazati to dalje po, o, za, za onaj nekakav osnovni, osnovni dio ko, koji svakom treba, tu svakako, a, a često i za ove nekakve napredne stvari koje, kojim, koje smo svi ono naučili nakon tek, ne znam, 5, 6 ili 10 godina. Korištenja, korištenja određenih ne znam, alata, softvera i tako dalje znači, kod nas ja, ja sam vodio, idem sad kronološki, ja sam vodio radionicu digitalnog DJ-inga radionice CDJ gramofona su, to vo, jest vode i voditi će Luka Bartolić i Igor Hadžiselimović znači oni već godinama sviraju po partima, doma imaju gramofone doma imaju playere znaju kako je situacija kad se dođe u klub šta treba raditi šta ne treba i to, to su oni najvažniji savjeti oni, oni ne znam, iz prve ruke koji, koji sigurno pomažu kao nekakvi prečaci i ne? um, isto to znači, mi smo aktivni cijelo vrijeme i, i po pitanju interneta i te internetske promocije i promoviramo uh, događanja i pr promoviramo DJ nove, stare uvodimo uh, nove članove i tak dalje znači uh, nakon tih radionica uh, CDJ gramofona održati će se radionica produkcije, nju vodi Dinko Filipović uh, Kodin on, on je također evo sa mnom, ali i jednom sam u Zagrebu vodio tu radionicu produkcije u Ksetu koja je bila dosta dobro posjećena, znači ima iskustva um, on evo svih tih godina radi te radionice i svatko ko je bio je rekao da, da je stvarno puno mogo naučit ne? i osim toga kao DJ svira pa mogu reći doslovno svaki vikend nakon njega radimo još u ovoj godini radionicu vj koji koju radi naš VJ uh, loading data, znači Vjekoslav Šipek, pa tu isto mogu reći da je on u zadnjih pet godina od, od kad smo radili uh, na gazi tu radionicu je on počeo se s time baviti i može baš ono u praksi pokazati cijeli taj proces kako ne znam od tih rezanja, klipova, miksanja dalje do ne znam postavljanja platne i projektora na nekakve ono zanimljive načine kako to izvesti kako to izvesti u tim nekim okruženjima kako, u kakvim se mi često nalazimo. Znaš je vrlo bitno? Ovako, e, ima tu dosta e, velika doza improvizacije koliko smo mogli vidjeti e, proteklih godina ovdje u Karolucu i šire. E, može li se naknadno upasti na tečaj? Dakle, je uopće potrebno neko predznanje za sve koje ko možda se sad zainteresira za DJ-anje, odnosno dj Pot, Mislim, potrebno je volja, super je ako postoji nekako predznanje znači da ne moramo kretati ovaj ispočetka, jer dosta su nam ono, grupe su nam dosta različite a bilo bi naj, idealno i najviše bi se moglo pokazati kada bi bili svi otprilike sa istim, istom razinom znanja još uvijek se može bilo tko prijaviti može samo doći, uglavnom svaki četvrtak do tamo negde 15. 12 ćemo imati neku radionicu i onda s početkom sljedeće godine ćemo odraditi web i grafički dizajn a nakon toga će postojati još nekakvi dogovori ako će neko htjeti individualni i tako dalje. Sve obavijesti se objavljuju na stranicama Centra za mlade Grabrick. Trenutno je polugina stranica offline. Ali bi trebalo ubrzo biti gore, tako da će biti na njoj, na Facebook stranici Centra za mlade, LED e, page Lokalna elektronička defenziva. E, tako da se tu to sve može pratiti i god želi može doći. Ok, evo sad imam samo za kraj, rekao se da ovaj weekend gostujete e, u Slavoni, pa evo malo samo najaviti, I, pa, ako se slučajno neko tamo pojavi nađe u Losipu, Vukovaru gdje ćete biti to je novi program u, u, u, u tamo tom istočnom dijelu Hrvatske koji, uh, koji pokreće naš ovaj, uh, kompić od Onuda Kula uh, zove se East Sub Tour znači nekakav je naglasak na ono base glazbu i na taj sub uh, gdje prvu večer Nastupamo u uh, klubu Bastion u Osijeku, a drugu večer smo u Kovu Vadisu u uh, Vukovaru, uh, ide uh, znači Kodin, uh, Let postava Kodin, uh, teki toka i Doc, ja. Um, I nastupat ćemo sa Liksom i sa Kulom, ta dva kluba i to je to, ne znam sad točno koliko je upad i tako dalje, klubovi su dosta ne pojma, različiti, nisam bio još ni u jednom, e, tako da evo, očekujemo totalnu ona, improvizaciju i zabavu. Okay, jo, želim vam puno uspjeha tamo u e, Slavoni, hvala na ovim e, sada stvarno i iscrpnim informacijama i, i za sam teče, i općenito to za tu nekako ovu edukativnu stranu e, elektroničke glazbe. Evo, ja vjerujem da ćemo se mi čuti još ovako idućih mjeseci, najavit ćemo i ove ostale radionice u Centru za mlade u Grabriku kad krenu. Evo, hvala tebi, Denise, i do slušanja. Evo, zeljeni slušatelji, ako se nađete u Slavoni, navratite e, na ove DJ zabave koje ledoci organiziraju, dakle, makli su se iz Karlosa u Vukovar i Osijek. Oto je bilo sve za večera, slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati ili na internetskim stranicama mir.org planetmagazin.net, domaći.hr. Do slušanja, želim vam ugodan ostatak večeri.